Jeg, der havde en gammel, hjemmelavet violin. Han er bygget den af et fint, godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi syntes, den spillede pragtfuldt. Vi var fem søskende, så der var jo målen nok at mitte, men vi hørte ham at beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad. Så tændte han sin pipe og slappede af ved kakelovnen, mens mor op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Ser du stunder glemmer jeg aldrig? Vi sad muset stille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig ingen, som vi så godt kunne lide. Så kom den tid, da mor blev syg, og bladen i vores hjem forsvandt.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 da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille i stolen, da vi så ham knæle ned ved sengen og lægge violinen fra sig på bunden. Siden den aften spillede bare aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle venner. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg.